Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітнього культурного центру на радіохвилях WWDB 860AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець»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 Дорогі радіослухачі, в сьогоднішній радіопрограмі представляємо вам такі гарячі новини Третя фаза санкцій Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу вдарять болюче по економічному рості Росії, довівши його до нуля Республіканські та демократичні сенатори хочуть підтримати Україну певними родами зброї Звихнене думання в Росії заслуговує на засуд Америки та світового суспільства. Літопис важливих подій з історії України. 1 серпня 1913 року померла велика поетеса і драматург Леся Українка Лариса косач квітка 2 серпня 1914 року у Львові створено головну українську раду. 2 серпня 1919 року Українська Галицька армія та Дієва армія Української Народної Республіки розпочали наступ на Київ і Одесу. 4 серпня 1854 року народилася знаменита українська актриса Марія Заньковецька. 4 серпня 1914 року у Львові створено Союз визволення України. 6 серпня 1657 року помер великий гетьман України Богдан Хмельницький. 5 серпня 1899 року народився письменник Борис Антоненко Давидович, великий шанувальник і тонкий знавець української мови. 6 серпня 1914 року українці по обидва боки Збруча опинилися в стані війни, яку Австро-Угорщина оголосила проти Росії. Українська бойова управа закликала галичан вступати в легіон українських січових стрільців. 6 серпня 1937 року помер український поет Помер український поет-модерніст Богдан Ігор Антонич. 6 серпня 1958 року створення митрополії для українців-католиків у Спочту... Я <кхи> створення метрополії для українців католиків у Сполучених Штатах Америки. 8 серпня 1819 року народився письменник, історик, фольклорист, перекладач Святого Письма та один із провідників Кирилометодійського братства Пантелеймон Куліш. 8 серпня 1834 року народився письменник Юрій Федькович. В з України і про Україну Рада Європейського Союзу ухвалила обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації у Східній Україні. Це рішення дає юридичне підґрунтя угоді, досягнутій Комітетом постійних представників у вівторок, 29 липня і оголошений президентом Європейської Ради, Германом Ван Ромпеєм і президентом Єврокомісії Жозе Мануелом Барозу. Про це у четвер повідомила Рада Європейського Союзу на офіційному сайті. Для того, щоб обмежити доступ Росії до ринків капіталу Євросоюзу, громадяни і компанії Європейського Союзу більше не зможуть купувати або продавати нові облігації та акції, видані великими державними російськими банками і банками розвитку, а також їхніми дочерними компаніями та особами, які діють від їхнього імені. Крім того, було введене ембарго на ввіз і вивіз зброї з Росії та до неї. Європейський Союз заборонив експорт товарів подвійного призначення і технологій для військового використання в Російській Федерації. Нарешті експорт енергетичного устаткування і техніки до Росії підлягатиме попередньому дозволу компетентних органів держав-членів Європейського Союзу. В експортній ліцензії буде відмовлено, якщо продукція призначена для розвідки глибоководного видобутку нафти, розвідки арктичної нафти або сланцевих нафтових Проєктів у Росії. Таким чином, Європейський Союз письмовою процедурою ухвалив рішення щодо введення третьої економічної фази санкцій проти Росії. У вівторок, 29 липня, президент Сполучених Штатів Америки оголосив третю фазу санкцій проти Росії, координуючи їх з європейськими союзниками. До теперішніх втрат Росії за попередніх санкцій оцінюються на 100 більйонів доларів, та санкції доведуть також до економічних та фінансових втрат на сотні більйонів доларів та зведуть ріст російської економіки до нуля. Постава президента Обами та союзників наміряє покарати Росію за привласнення окупації Криму за підтримку терористів у Східній Україні, за нарушення українських кордонів, за обстріл української території та збиття малайзійського літака, що не відбулось би, якби не була доставлена ракетна зброя проросійським терористам. Це не обов'язково має бути, сказав президент. Це вибір, що Росія і президент Путін, зокрема, зробили». А далі президент сказав, що є інший вибір – вибір деескаляції, вибір вступу у світ, в дипломатичне вирішення цієї ситуації, вибір, в якому Росія визнає, що може бути хорошим сусідом і торговельним партнером України, навіть коли Україна розвиває зв'язки з Європою та іншими частинами світу. Президент сказав, важливо для Росії зрозуміти, що ми продовжуватимемо підтримувати народ України, який обрав нового президента, який, який поглибив свої зв'язки з Європою і Сполученими Штатами, і що шлях для мирного вирішення цієї кризи включає визнання суверенітету, територіальної цілісності і незалежності українського народу. Сполучені Штати ніколи не приймуть анексії Росією Криму і не зможуть ігнорувати роль Росії в українській кризі. Про це заявив кандидат на посаду посла Сполучених Штатів у Москві Джон Тефт, повідомляє Крим реалії. Тефт додав, що анексія Криму знищила саму основу європейської безпеки. Зазначимо, Сполучені Штати не мають посла у Росії з лютого, коли пішов у відставку Майкл Макфол Упродовж останніх місяців напруженої ситуації в Україні через російське втручання Відносини між Вашингтоном і Москвою значно погіршилися ТЕФТ, який був послом в Україні та Грузії, вважається вороже налаштованим щодо Кремля як відомо, у вівторок Сполучені Штати і Європейський Союз заявили про введення нового пакету економічних санкцій проти Росії. Європейський Союз затвердив секторальні санкції проти Росії у четвер 31 липня. На брифінгу для журналістів у вівторок, 29 липня, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що Україні не потрібно допомоги зброєю, бо вона має кращого озброєння від терористів. Видно, що президент переочив свої власні слова, коли заявив, що Росія доставляє ракети і бронетехніку проросійським терористам в південно-східній Україні, що є могутньою зброєю. Після брифінгу стало відомо, що до деяких республіканців, які, так як Маккейн, підтримують передачу зброї Україні, приєдналися також і сенатори-демократи. До цієї все групи приєдналися сенатори Карл Левін, Мічиган, і Білл Нельсон, Стейт, Флорида, включаючи Келлі Айоте, Нью-Гемпшир, і Линсі Грем, Південна Кароліна, і Боб Коркер, штат Теннессі. Сенатор Кар Левін з Мічигану є головою комітету з питань збройних сил, і він заявив, що підтримує передачу певних типів військового оборонного обладнання Україні. Тим часом сенатор Линсі Грем Сказав, що він зауважив широке двопартійне занепокоєння нинішньою політикою Сполучених Штатів на брифінгу Суть у тому, що адміністрація боїться протистояти росіянам, сказав сенатор Грем Нідерлянські та австралійські експерти добрались до місця катастрофи літака Про це на своєму твіттері написала міністр закордонних справ Австралії Джулі Бишоп Чудові новини. Перша голландсько австралійська група експертів щойно добралася до місця катастрофи MH17. Нарешті розпочнеться робота, щоб доставити наших людей додому, повідомила Бишоп. Наразі Бишоп знаходиться в Києві. Згідно з її повідомленнями на Твіттері, вона була присутня на засіданні Верховної Ради, коли депутати ратифікували угоду з Австралією та Нідерляндами про допуск їх військових на місце катастрофи. Після того, як Рада проголосувала ці питання, Бишоп висловила Україні подяку. Український міністр закордонних справ Павло Климкін, який відвідав Вашингтон у вівторок 29 липня та виступав на Атлантичній Раді, сказав, що нові санкції проти Росії були необхідні для стабілізації кризи в Україні, незадовго перед оголошенням нових санкцій президентом Бараком Обамою. Климкін відбув також зустріч з державним секретарем Джоном Керрі. Він сказав, нам не потрібно санкцій заради санкцій, підтверджуючи, що міжнародні дії повинні бути досить суворими, щоб змусити Росію відмовитися від підтримки українських терористів. Климкін заявив, що криза в Україні є найгіршою ситуацією для безпеки від часу Караїбської кризи. Заявивши також, що міжнародне співтовариство має показати свою солідарність з Україною. Ми будемо знати правду. Сказав про причину аварії малазійського пасажирського літака Климкін. Це буде наш головний пріоритет на даний момент і найближче майбутнє. Він повернув увагу до історичного вибору України, яка пов'язала свою долю з Європою та просив підтримки Сполучених Штатів Америки для реформ в Україні. Україна сьогодні витрачає 70 мільйонів гривень в день на проведення антитерористичної операції. Про це сказав президент Петро Порошенко, виступаючи у Верховній Раді, передає уніян. Україна сьогодні витрачає 70 мільйонів гривень в день на проведення антитерористичної операції, сказав Порошенко і ще раз підкреслив важливість прийнятих сьогодні законів про зміни до держбюджету і податкового законодавства, які дозволять забезпечити фінансування української армії і відновлення Сходу України, президент назвав очевидною готовність уряду і парламенту продовжувати спільну роботу. Що росіяни думають про ситуацію в Україні, довідуємося з соціологічного опиту Левади Центру, проведеного 18 до 21 липня. Для більшості росіян 63% Петро Порошенко – легітимний президент України. Ще більше, а саме 71% вважає неправильним, що нове керівництво України почало антитерористичну операцію на Сході України. А ще більше, бо аж 77% вважають референдум на Донбасі про приєднання до Росії законним, а понад 85% вважають березневий псевдореферендум Криму законним. А ось і несподіванка. Майже 70% вважають, що Росія була змушена ввести війська у Крим. Багато більше, ніж половина росіян, а саме 66% схвалюють участь російських добровольців у терористичній дії проти українського уряду на південному сході України. Росіяни також вважають, що більшість населення Донецької та Луганської областей ставляться негативно до дій уряду України – аж 84%. Негативно до дій української армії та української національної гвардії ставиться понад 75%. До проросійських терористів ставиться позитивно аж 68 відсотків, а підтримують і одобрюють дії Росії в Україні аж 61 відсоток опитуваних. Активна фаза антитерористичної операції на Сході України може закінчитися раніше, ніж через місяць. Про це сказав начальник Генерального штабу Віктор Муженко в інтерв'ю. Новому Я не хотів би називати конкретні терміни, але активна фаза буде завершена в недалекому майбутньому Не хочу наперед загадувати, називати кількість днів і місяців Напевно, це буде раніше, ніж через місяць, сказав Муженко Він також припустив, що Україна може обійтися меншим об'ємом мобілізованих, ніж задекларувала Верховна Рада «Мобілізація потрібна, але, напевно, в трохи менших обсягах, ніж це було задекларовано. Напевно, ми до цього прийдемо, і чисельність мобілізованих буде менша, ніж запланувалося», – сказав Муженко. Як відомо, за останні тижні сили антитерористичної операції в кілька разів зменшили територію, яку контролюють терористи на Донбасі. Верховна Рада прийняла закон про часткову мобілізацію, в якому розширили вік військових у запасі, яких можуть мобілізувати.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 Крапка, com. Залишаєте працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну 401k у особистий IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284. Філадельфійська кредитівка «Самопоміч» – це фінансова установа,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 Адреса банку – 7918, Busselton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все помогти нашій громаді. Наша українська громада з глибоким смутком і жалем довідалася про відхід у вічність Анни Максимович. Аня Максимович відійшла від нас земних у вічність 29 червня 2014 року. Вона народилася в Зарбаниці Тернопільщини. 40 день її смерти буде 7 серпня, а служба Божа за неї буде о 9-й годині ранку в церкві Христа царя. Це була многогранна людина. Вона діяла у різних аспектах, і вона діяла щиро, сердечно, від душі. Вона всю себе віддавала Громаді. Вона була за фахом бібліотекаркою, мала магістерію з того, і вона працювала в бібліотеках і нашій бібліотеці тут, центру українського, і бібліотеці сестер Василь Янок, дуже довго, довгий час, роки, а також ще й в американській бібліотеці. Вона дуже добре знала і любила книжку. Анна Максимович була також і поеткою. Вона видала збірку «Розсипане на мисто». Це були приємні і цікаві поезії, пригадую собі. А також писала малу прозу, то є нариси і оповідання. Так що вона, так би сказати, була продовженням праці своєї матері. Її мати була письменницею під псевдонімом Ольга Кузьмович. Це була католицька письменниця, яка писала цікаві твори. Окрім того, вона була дуже діяльною пластункою. Її пластунки прощали з усією душею. А також вона була діячкою Союзу Українок америки Вона була Понад 30 років головою 43-го відділу імені Олени Пчілки. Це була людина, яка просто не могла, так би сказати, існувати без, без такої праці. Окрім того, була дуже діяльною в Комітеті української діаспори. Це і комісія, в якій вона була секретарем. А секретарем буде цією це є дуже відповідальна річ, а окрім того, і давала свої гасла. Навіть напередодні своєї смерти, несподіваної смерти, вона дала гасло ще для, для, для, для, для енциклопедії. Крім того, сталося, мушу це сказати, таке, як би сказати, чудо, через те, що це є о, справа містична. У той день коли саме вона померла, з'явився лелека, який прилетів до Зарваниці, там де вона народилася, і саме в той день. І той лелека сів під час прощі між священниками і посидів там. Це було, так би сказати, прощання її душі з рідним домом, де вона народилася в родині священника Василя Головінського, який був там парохом. Це була така символічна, дуже символічне, але і містичне прощання. Воно було б на, інтер... на інтермедії. Отже, це люди бачили. Так що це така, як так би сказати, річ, яка мусить і нас застановити. Та є мементо морі. Я дуже дякую за увагу. І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе, Небесного Мотря. Вся час і на віки віки. Сайті петиції до Білого дому Сполучених Штатів Америки збирають підписи під петицією з закликом внести у групування Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка в перелік терористичних організацій, який веде Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Петиція оприлюднена 19 липня і має до 18 серпня зібрати 100 тисяч підписів, що в адміністрації Сполучених Штатів АМЕРИКИ Америки була, зобов'язані розглянути її. На сьогодні, на 11-й день збирання підписів, зібрано трохи більше, як 2,5 тисячі підписів. За наступні менше, як 20 днів, лишається зібрати понад 97 тисяч підписів. Петицію може підписати громадянин будь-якої країни, не лише Сполучених Штатів Америки». Якщо ви ще не підписали, просимо вас, підпишіть оцю петицію. 27 українських військових загинуло та 185 поранено за весь час обстрілів з російської території. Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. За його словами, датою початку обстрілу з російської території можна вважати 5 червня. З того часу було здійснено 153 напади та обстріли прикордонних підрозділів та місць розташування українських військових. У середньому за добу російські військові здійснюють 3 до 5 артообстрілів прикордонних підрозділів, сказав він. Лисенко нагадав, що терористи у співпраці з російськими військовими здійснюють обстріли території Росії, викликаючи вогонь у відповідь або застосовують тактику обходу пропускних прикордонних пунктів і обстрілів їх з російського боку. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден повідомив. Що білий дім прийняв рішення про надання майже 7 мільйонів доларів фінансової допомоги для відновлення Донбасу? 26 липня Байден в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком підкреслив готовність Сполучених Штатів Америки сприяти проведенню всеосяжних реформ в Україні і відзначив підтримку в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом. Громадяни України надіслали у межах акції «Підтримай українську армію» на рахунок Міністерства оборони України 138 мільйонів 851 тисячу гривень. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. На рахунки Міноборони від юридичних та фізичних осіб нанійшло 138 мільйонів 851 тисяча гривень. З цієї суми – 129 мільйонів 790 тисяч гривень використані на матеріально-технічне, а решта на медичне забезпечення Збройних сил. За допомогою дзвінків та єдиний номер 565 на підтримку Української армії перераховано 33 мільйони. 765 тисяч гривень, сказав Лисенко. Він також розповів, що вівторок мешканці Тернопільщини та духівництво відправили автобус з предметами першої необхідності та харчовими продуктами для батальйону територіальної оборони, котрий перебуває в зоні антитерористичної операції». В понеділок 28 липня СБУ затримала самопроголошеного мера Миколаєва Дмитра Ніконова, якого підозрюють у закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та порушенні громадського порядку. Ніконов неодноразово влаштовував пікети біля військових частин, підбурюючи військовослужбовців відмовлятися від виконання службових обов'язків та підтримувати терористів. Також він особисто поширював серед місцевого населення друковані матеріали антиукраїнського змісту. Наразі проти Ніконова порушено кримінальну справу він взяти під варту. Україна може ввести санкції щодо російських книговидавців. Про це повідомив учора віце-прем'єр України Олександр Сич. Пишуть відомості. Ми введемо ліцензування російської книги і квотування іноземної книги залежно від того, скільки відсотків на ринку займає українська книга. Це стосується не тільки російської книги, але імпортних книг у цілому, цитує Сича. Агентство «Інтерфакс». За його словами, зараз в крамницях України частка книг українського виробництва становить всього 20%. Решта книги – іноземного походження, у тому числі російського, вказує «Сич». Які квоти плануються, він не говорить. Він вважає, що російські книги носять третєсортний характер і спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Сич висловлювався, що російські книги загрожують національній безпеці України. Як повідомляли в Раді національної безпеки та оборони України в понеділок, Збройні сили України увійшли у Шахтарськ, та Лутугіне, Закріпилися на околицях Горлівки, також тривають бої за повне визволення Первомайська та Сніжного. Окрім того, українські військові частини звільнили від терористів Дебальцеве в Донецької області. Дебальцево має велике стратегічне значення, адже є не лише потужним залізничним вузлом України, але дозволило також остаточно розблокувати підрозділи Збройних сил України, які в оточенні гідно і мужньо стримували атаки загарбників, не дозволяючи бандитам провозити на території України зброю та боєприпаси, повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Українські силовики захопили штаб терористів, які збирали інформацію про польоти військової і цивільної авіації на території України. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України. Співробітники Служби безпеки України спільно з підрозділами Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України поблизу міста Попасне на Луганщині захопили штаб терористів та затримали командира батальйону терористів ЛНР Володимира Коваленка. Так званий батальйон ходив до банди Олексія Мозгового – сформованої з числа місцевого криміналітету і відомої розбійницькими нападами та мордуваннями місцевого населення. За вказівкою мозгового терористи збирали інформацію про польоти військової та цивільної авіації, мовиться у повідомленні. За даними Служби безпеки України, у затриманих вилучили аеро навігаційні карти України, довідники засобів управління та радіотехнічного забезпечення польотів усіх аеродромів України. Зібрані ними дані про аеродроми у зоні антитерористичної операції терористи передали своїм ватажкам, якими керують російські спецслужби, інформує Служба безпеки України. Польська прокуратура закрила справу проти 50-річного жителя Нововолинська, який у червні намагався перевезти з Польщі до України близько 550 шоломів і десяток бронежилетів для українських військових. Олег перевозив 551 шолом. З них 445 одиниць тих, що були вживані, віддали власникові, але більше сотні досі залишаються під арештом. Наш адвокат 31 липня поїхав до прокуратури просити про зняття арешту зрешти шоломів, повідомила Панченко. За словами Наталії Панченко, в понеділок 4 серпня має відбутися суд над ще одним українським волонтером Романом Кушніром, який намагався перевезти до України 42 бронежилети. Конфісковане у нього спорядження також досі залишається під арештом. Кушніру, згідно з звинуваченням польської прокуратури, загрожує до 10 років позбавлення волі. 28 липня. Увечері українські військові підійшли до Авдіївки. Наразі триває операція з входу у місто для його звільнення, сказав Лисенко. Як розповів українській правді один з бійців, що знаходиться на місці подій, у понеділок сили антитерористичної операції розбили щонайменше два блокпости терористів на під'їздах до Авдіївки. Авдіївка є перед Донецька і знаходиться неподалік від аеропорту. Україномовний сайт міжнародного проєкту Вікіпедія оголосив конкурс для дописувачів, які готові додавати до бази словникові статті, присвячені Північно-Атлантичному альянсу НАТО. Про це повідомляє українська Вікіпедія на сторінці, що присвячена конкурсу. Оцінювання статей триватиме з 4 серпня по 14 вересня. Учасники мають зареєструватися на сайті проєкту. Як випливає з дискусії організаторів у одному з технічних розділів Вікіпедії, проведення конкурсу Пишемо про НАТО було підтримане центром інформації та документації Альянсу в Україні. Переможцям конкурсу буде запропоновано ознайомча поїздка до Брюсселю з відвіданням штаб-квартири НАТО. Вікіпедія – це відкрита багатомовна онлайн-енциклопедія, що була створена 2001 року. В українській Вікіпедії більше 500 тисяч словникових статей. За цим показником вона перебуває на 16-му місці серед усіх мовних розділів та на 3-му місці серед Вікіпедії слов'янськими мовами. Перша словникова стаття про НАТО з'явилася в українській Вікіпедії в квітні 2004 року. Заохочуємо до співпраці. Я думав подумав до того і сказав, є у кожного в світі єдина, як доля дорога, прозолочена сонцем твоя материнська сльоза, ми зійдемо по ній до України, а може й до Бога. Голоди, закричала, як піця вночі, заринала від болю своє проклинаюче тіло. Дай м'я, Господи, щастя мені його силу вручи, А до тої України, яке мені Господи ді. Господь, і мовчали старі небеса, і душа України зажурено, й тихо мовчала, і подумав я щез, але як і вперше сказав, Ти, кохання і смерть, а потрібно живого начала. Ось здоров проспався над моє поріг, застогнали степи у бересневі печані осінні, я сказав побратимам, кохайте коханих своїх, оженюся жі я на сердечній вдові України Україні. Пораюй, мовга, я порадію за вас, за усіх. Як збереться наш рід побіля родової калини, Ну та може мені хоч малий подарується гріх. І народяться діти достойні нової країни. Народяться діти достойні, достойні нової України.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 elucive.comcast.net Вступ – 15 доларів, студенти – 10 доларів, дітям до 14 років вступ безкоштовний. Слава Україні! Слава народу її! Увага! Запрошуємо на Великий фестиваль з нагоди 23-ї річниці Незалежності України на оселю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 Одву, Ukrainian Homestead, знаходиться при 12.30, Beaver Run Drive, в Лихайтоні. до Україно як син до матері горнусь за тебе рідна і єдина щодня я Богові молю щоб послав щасливу долю тобі народу моєму щоб освятив жадану волю, що дарував тепер йому. Горнусь до тебе, Україно, щоб нас ніхто не роз'єднав. Підставлю плечі, щоб коли Якби царі, гетьманий, що за собою поведуть, і вікові вибокій ра. Роз... Я